Salóki Dóra Lehettem volna. Erzsike emlékére Nyugodj békében. Lehettem volna én is, Ki az ajtó ajtókilincsen lógva Beszűkült gégével Még utolsót szólna, S ordítaná, Ez most az egyetlen egy, Mit önző módon magamért teszek. Ki mondja meg, Mikor égel az élet, ki állíthatja bizton létéből elég lett? Kinek van joga önnön magától halált idézni, S csúfolni Istent? Nem kell, mit adtál. Vígy vissza mindent. Kikérte tőled, elbizott teremtő, Hogy megformáld azt, ami abóvó meddő? Gyakran érzem úgy, hogy csupán játszol, Próbálkozol, mi lesz a világból, Ha kezed alól dől ki a selejt. Így teremt az, aki jól teremt? Csodálkozol, ha rombadölt kísérleted nyomán sorra hullanak az emberegerek? Mielőtt megütnéd isteni bokádat, add vissza érdemét vesztett diplomádat.